Képeslapok Amerikából Egy olyan nagyszabású projekt, mint a hurok, soha nem valósulhatott volna meg nemzetközi együttműködés nélkül. Még ha a svédek szerették volna is teljesen a magukénak tudni, a létesítmény mögött álló technológia és szakértelem javarészt más országokból, főleg Amerikából származott. Az amerikaiak tapasztalata és technológiája melyre hasonló a nevadai sivatagban zajló projektek során tettek szert, felbecsülhetetlennek bizonyult a hurok megalkotásakor. Néhányan még azt is megkockáztatnák, hogy az egész projekt csak azért jöhetett létre, mert az amerikaiak meg akarták vetni a lábukat a technológiájukkal a balti tengeri térségben is. Sokat spekuláltak azon is, hogy vajon milyen szerepet játszhatott a hurok a hidegháborúban, de bizonyos kérdésekre soha nem kapunk már választ. Másfelől viszont az összes malarőárnai gyerek emlékszik a vízhang gömbökre, melyek szétszórva hevertek a tájon. Látszólag kapcsolat és energia nélkül mégis zajt bocsátottak ki, néha forró volt az érintésük, néha pedig valami pislákolt bennük, mint a villámlana. Egyesek azt állították, hogy látták a gömböket napokig szivárogni, és olyan mennyiségű víz folyt ki, mely biztosan nem származhatott belőlük. Sokan emlékeznek, hogy a következő felirat volt az oldalukon. Készítette a Lock Industries, Bethesda, Maryland. A hadbés Magnus szerint biztosan kapcsolat volt a vízhanggömbök és az Egyesült Államok között. Szó szerint. Az egyetlen említése méltó dolog Magnusszal kapcsolatban a szünetek alatt a foci meccsek során lőtt pontos büntető rugásai voltak, úgyhogy elképzelhető, hogy a történeteivel csak némi figyelmet akart szerezni magának a téli hónapokban, amikor a focipálya jeges és üres volt. A következő történetet ő mesélte nekünk. Magnus a téli napokon megszállottan gyakorolta a büntetőket a házuk mögötti mezőn. Volt ott egy öreg visszhanggömb is. Kinyitotta az ajtaját, és kapuként használta. Februárban jó formában volt, szinte minden lövése betalált. A gömb minden találatnál úgy zengett, mint egy gong. Nagyobb kihívásra vágyva, távolabb sétált, és jó 40 méterre a gömbtől tette le a labdát. Tökéletesen célzott, és úgy repítette a labdát a kapuba, mint egy célra állított nyomkövető rakéta. De a kielégítő kongás helyett Néma csend honolt a tájon. Magnus bemászott a gömbbe, hogy visszaszerezze a labdáját, és valahol ezen a ponton az eddig meglehetősen lapos, hencegő történet átváltott, terjengős, összefüggéstelen mesébe arról, hogyan kelt át egy portálon keresztül egy amerikai sivatagi kisvárosba. Ott kúszált napokig, amíg el nem kapta a sheriff és bebörtönözték egy gyárban, ahol megpróbálták ledarálni, hogy szövetet készítsenek belőle a kiborgók gyártásához. Szerencsére sikerült megszöknie egy négylábú Rozanna nevű harcigép segítségével, majd megszabadította a várost egy korrupt polgármestertől, eközben pedig minden helybéli pomponlány szívét összetörte.